Tolek. Nyáron elkezdődtek a zsidótáborok és üdültetések. Én mindig oda igyekeztem menni, amit Smul Tennenblát vezetett. Rendkívül érdekes ember volt. Újságíró, filozófiát végzett, jó barátja volt Jacek Kuronynak és Richard Kapuscinski ismerőse, de 68 márciusa után már nem tartotta velük a kapcsolatot, mint egy begubózott a zsidó világba. Tennenblátnak elsősorban az volt fontos, hogy zsidónak érezzük magunkat. Lengyel zsidónak. Ezért a táborokban és üdültetéseken igen fontosak voltak a találkozók és a tábortüzek. Ezeken a találkozókon sűrűn esett szó a zsidók beágyazottságáról a lengyel kultúrában. Meg, hogy a zsidók harcoltak Lengyelországért, és milyen szerepet játszottak a zsidó aktivisták a kommunista mozgalomban. Azt tanították nekünk, hogy a helyünk Lengyelországban van, és Lengyelország a mi otthonunk. A kivándorlás iránti vonzalmat, különösen ha Izrael barát volt, elfolytották, és amikor egy lengyel zászlórúd alá a fiúk kövekből Dávid csillagot raktak ki, rémes jelenet lett belőle. Épp akkor jött látogatóba Gzsegors Smolár a Fox stüme főszerkesztője. Feszélyezte őt. Összehívta az egész tábort, és hosszan beszélt nekünk arról, hogy a Dávid csillag cionista jelkép. A cionizmus ideológiája idegen tőlünk, mi lengyel zsidók vagyunk, és a hazánk Lengyelország, nem Izrael. A tábortüzeknek persze sokkal lazább volt a légköre. Ott órákon át énekeltük a dalokat, történeteket meséltünk, kabaré jelenetek, versenyek, játékok is voltak. Időnként külön tábortüzet rendeztünk a környékbelieknek is. Emlékszem, amikor Osztruf körzetében egy egész Kasubi falut meghívtunk a tűzhöz, és meghallottam, hogy az egyik Kasubi kisfiú így szól a másikhoz. Hallod? Ha felnövök, én is zsidó leszek. Az egyik táborból nagyon határozottan emlékszem Jacek Kuronyra, 1962-ben volt. Az egyik reggel nézem, hát jön be. A dús üstökével, a flanelingjében, kis hátizsákkal, úttörő lányokkal, délcegen, jóképűen. Hallatlanul jóképűen. Én, mint férfi mondhatom, hogy őrült jóképű volt. Csomó haja volt a fején, rövidre nyírva. Kuronynak lenyűgöző személyisége volt, és totálisan ragadós volt a mosolya, hihetetlen, ahogy mosolygott és a lényegről beszélt. Egyszer egy egész éjszakás találkozónk volt vele, és ő az egészet annak szentelte, hogy milyen komplexusokkal jár zsidónak lenni. Hogy meg kell szabadulni a komplexusoktól, el kell pusztítani magunkban, nem szabad szégyelni, mert ez egy fölösleges, hamis szégyen. És hogyha szégyelled magad, saját magadat alázod meg. Úgy tanított minket a zsidó büszkeségre, hogy ő maga nem volt zsidó, amit mi persze tudtunk. És mindezt nagyon szépen mondta. Erőteljes, tiszta hangja volt, jó beszélőkéje. Ott ültünk mi, nem tudom, talán ötvenen. Egy részünk aludni ment, a többiek hajnalig hallgatták tátott szájjal. Tennemblatt is álló éjjel önfeletten hallgatta. Amit kurony mondott, engem igazából nem érintett. Bennem nem volt zsidó szégyen vagy komplexus, másakon viszont láttam. Főleg a Varsólyakon akikkel a zsidó táborokban találkoztam. A varsóiak amúgy nem csak a zsidósághoz való viszonyukban, hanem mindenben különböztek a többiektől. Az őszüleik ugyanis gyakorta a nomenklatúra kötelékébe tartoztak, vagy jövedelmező állásuk volt valahol a rádióban, a tévében, a filmben, vagy a színházban. Nálunk vidéken pedig nem laktak ilyen rangú emberek. Úcsban már csak azért is biztos, hogy nem, mert nem voltak olyan vonzó vezető vezetőálláshelyek, Zsidó nomenklatúrája sem volt a pártnak. És gyakorlatilag nem volt zsidó értelmiség se. Igaz, zsidó orvosok, ügyvédek és mérnökök voltak, de nagyon kisarány képviseltek a főleg kisivatalnokokból, munkásokból és kisiparosokból álló vudzi zsidó lakosságban. Semmi meglepő nincs hát abban, ha a varsói fiatalok két vagy három szinten jobbnak érezték magukat nálunk. Érted? Nem csak több pénzük volt, elegáns lakásaik és a legdivatosabb cuccaik, de több mindent is tudtak nálunk, nagyobb hozzáférésük volt az értesülésekhez, a kultúrához, több politikai plegykát ismertek, többet utaztak külföldre. És rettenetesen fönnhorták az orrukat. Rettenetesen. Egyik-másik még ma is. Az érésemmel és az olvasmányaimmal párhuzamosan egyre gyakrabban gondolkoztam el az apám beállítódásán. Miért volt olyan hűséges a kommunistákhoz? A fiatalkora elején szakított miattuk a szüleivel és a testvéreivel, szakszervezeti aktivista lett, aztán az illegális kommunista pártba is belépett, és a május elsőjei tüntetés megszervezéséért másfél évet ült. Aztán az orosz kommunisták is leültették, majd a szibériai Tajgára száműzték. Az 1200 fős transportjából a kitelepítést kevesebb, mint 200-an élték túl. Később sikerült visszatérnie Lengyelországba, de nagyon megingott egészséggel, és a háború után megint belépett a pártba. Nem értem. Az apám néha odavetette, hogy nem egészen így képzelte az egészet, meg a társadalmi igazságtalanság még mindig létezik. Időnként hirtelen az oroszországi emlékei is rátörtek. Láttam a szemében a keserűséget, de soha nem tettem föl neki kérdéseket, nehogy megbántsam vagy fölzaklassam. Arról sem mertem foggatni, miért maradt még mindig kommunista. Azonban, amikor az egyetemi felvételire készültem, egyszer csak megkérdezte. Te tudod, ki volt, mely erhold? Azt feleltem, természetesen tudom. Kitűnő rendező. Aztán meg azt kérdezte. És azt tudod, hogy Sztálin agyon lövette? Akkor vettem a bátorságot. Apa? És te Oroszországban, a lágerben nem féltél? Nagyon féltem, Tolek. Nagyon féltem.